Och jag har ju då ansett här när man då tittar på att ja, men de, här, de här personerna har ju aldrig haft en tanke på att betala från första början. Detta är systematiskt. Men då, varför, varför bjuder du inte in alla de här 60-70 medlemmarna? Varför är det just de här personerna? Det tycker att det var det för sex personer. Vad skulle det bli för 60-70? Ja, men jag undrar, varför just de här personerna? Ingen kommer ta en slutnad för helvete. Nej, lägg av med det där. Du får inte uttrycka det på det sättet här.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 Det var en av de mest uppmärksammade händelserna 2023. En liga avslöjades. En liga som trodde att de hittat det perfekta brottet. Vilket de också gjort på ett sätt. En metod som gav dem en tillvaro med tjusiga möbler, märkesprodukter, storslagna restaurangmiddagar och lyxiga spabesök. Utan att behöva betala för någonting. Man går till butiker, möbelbutiker, köper lyxmöbler. Man köper mat på snabbmatsrestauranger. Man går till pubbar, man går till spa-hotell Man går till där man kan hoppa på trampoliner. Allt detta utan att betala. Och när de som blev lurade anmäler till polisen... ja då händer ingenting. Och då man inte ens, polisen har inte tagit ut en anmälning- utan bara, nej men detta är civilrätt så ni får gå till Kronofunden. En liga som upptäckt en svag länk i rättssystemet. En svag länk de kom att utnyttja. Jag anser att man har hittat ett litet kryphål. Och det fungerade- ända till en åklagare i Malmö såg igenom systemet och valde att göra något mycket ovanligt. När jag då såg detta beskedet i medien så gjorde jag det som inte är särskilt vanligt och det är att jag, jag gjorde en självman överprövning. Den väckte enorm uppmärksamhet springnotan i Malmö alla medier tog upp det, kanske för att den var så dyr och så omfattande men också så lyxig. Det är dagen efter julafton. 35 personer äter middag på restaurang Atmosfär i Malmö och det blir en grandios middag med exklusiva rätter, Dom Pignon champagne och inte minst 104 stycken shots notan slutar på 82 157 kronor och det är nu det blir bråk gästerna vägrar betala de hävdar att de har gjort ett avtal om att notan ska faktureras till den ideella förening som de representerar restaurangen vägrar det blir bråk det blir tumult och gästerna sticker därifrån nyheten är ett faktum Sydsvenskan var först med att rapportera men kvällstidningarna och också SVT var inte sena att hänga på. Det är ju en ovanlig händelse. Men om själva notan och gästernas agerande väckte uppseende så var det ingenting mot nästa uppmärksammade händelse. I januari, tre veckor efter springnotan. Då fattar polisen beslutet att avsluta ärendet. Det blir ingen polisutredning. Det blir inga delgivande av brott. Fallet läggs ner. Vilket vi nu så här efteråt förstår vad den taktik gästerna hade från början. Det de räknade med skulle hända att polisen inte skulle betrakta detta som ett brott trots att notan var på över 80 000 kronor. Och så blev det. Man har inte att ett brott hade begåtts utan detta är snarare att eh, två enskilda, då, alltså näringsidkan ena sidan och privatpersonen på andra sidan, har eh, olika uppfattningar om en affärsuppgörelse som inte har gått vägen ändå. Så delar av gänget firar det här med en spavistelse några veckor senare på ett tjusigt hotell på västkusten en vistelse de inte heller betalar för. Men vad de inte vet är att deras bedragarkarriär närmar sig slutet- för en åklagare bestämmer sig för att täppa till kryphålet i rättssystemet- bedragarna hittat. Det är Henrik Nordqvist på åklagarkammaren i Malmö. Jag satt och tittade på detta. Jag gjorde bedömningen att i och med detta var så himla... Det var väldigt uppmärksammat i media. Så han att jag hade behörighet att gå in och göra detta och det som då en juridisk term som heter ex officio. Att man då på eget bevåg går in och gör en prövning. Ibland blir juridiken lite väl teoretisk kan man tycka, men det normala är att åklagare respekterar polisens beslut att lägga ner en utredning. Men i det här fallet vill Henrik Nordqvist gå vidare, försöka få till ett åtal. Ja, alltså jag har egentligen ingen åsikt mot den polisiära bedömningen. Den förundersökningsledaren där motiveras sitt ställningstagande på sitt sätt. Han gjorde sin bedömning och jag gjorde en annan bedömning. Och grunden för Henrik Nordqvists beslut är att han misstänkte att det här var inte en engångsgrej. Att det här har skett flera gånger. Då måste man enligt mig titta på omständigheterna vi fallet. Man måste titta lite på personens bakgrund. Och jag har ju då ansett här när man då tittar på att ja, men de här personerna har ju aldrig haft en tanke på att betala från första början. Det finns ett problem dock. Även om 80 000 kronor är mycket pengar så räcker inte det för att det juridiskt ska anses som ett grovt bedrägeri. För att ett brott ska vara grovt på det här gripandet. Allt från beloppet så måste man upp till fem prisbasbelopp. Och det är över en kvarts miljon kronor. Så att där fanns en problematik. Nej, beloppet räcker inte för åtal. Men det finns en annan väg, ett annat alternativ för åklagaren. För om det här är en organiserad verksamhet, ett systematiskt sätt att lura företag på pengar. ja. Då kan det åtalas, då kan det vara grovt bedrägeri. Men om man kan peka på att det är systematiskt organiserat, att det är förslaget, vilseledande, då kan man få upp det till grovt bedrägeri på de grunderna. Och då har man ett helt annat, en helt annan verktygslåda att arbeta med. Utmaningen här är alltså att hitta systematiken, att bevisa att det här är organiserat, att syftet är att lura företag på pengar och att det inte handlar om ett vanligt bråk mellan företag utan om bedrägerier. Jag fick tilldelat en grupp från Malmö polisens bedrägerisektion. Jag träffade dem och vi satte oss närmare det här ärendet. Och de... Jag bad jag dem att titta på försöka få fram fler av de här omständigheterna- och hålla med förhör med restaurangägare och liknande. Och jag bad även om, om de kunde titta gå igenom tidigare ärenden om det fanns. Har detta skett tidigare? Har de här personerna figurerat i andra sammanhang? Ganska snabbt blir det napp. Man kollar upp om det finns andra anmälningar- och när vi gjorde det så upptäckte polisen att det fanns faktiskt några tillfällen som låg under polisiär förundersökningsledare som man höll på att utreda. Där vissa av de här personerna varit involverade tidigare. Ja, andra ärenden utreddes och det finns ett samband mellan de här och då när man börjar samla ihop då börjar man säga, då börjar vi se ett mönster men titta, det här är inte första gången det har skett och när vi börjar titta på detta då så såg vi också att vid det här tillfället vid den så kallade springnotan att man hänvisar till att man kom från en ideell förening att det var den ideella föreningen som var beställaren och när vi börjar titta på den och titta på personerna så vi uppdagades två andra föreningar som också då har varit involverade. Vi andra tillfällen. Podplay presenteras av vuxen.se. Sätt gullkant på östens gråa dagar och unna dig en riktigt bra vuxen deal på vuxen.se! Svensk e-identitet är din trygga leverantör av enkel och säker inloggning. Säkra organisationens IT-system genom att integrera e-legitimation och signering. Vi hjälper även till med tjänstelegitimationer. Kontakta Svensk e-identitet idag. Svensk e-identitet. Vi ser till att du är du. Hej du företagare som alltid är på väg. Som behöver en transportbil med samma höga kvalitet som dina jobb. Dig finns Toyota Professional för. Med tre nya ProWays-modeller och helt elektriska alternativ, ett specialiserat servicenätverk och flexibel finansiering vet vi på Toyota Professional att varje jobb räknas. Amerikanska folket går till val i vad som verkar bli en ordentlig rysare. Spel, spel, spel, Spela på vem som blir nästa president. Odds och odds på spelklubben.se Plus 18 år. Stödlinjen. .se. Ja, i de fall man hittar finns föreningar. Det är alltså ideella föreningar som agerar precis som i fallet med springnotan. Och det är inte bara en förening utan tre stycken. En bild börjar växa fram. Då bör vi bygga ihop ett paket och säga att bör vi börjar en bild av att detta är systematiskt. Tre olika föreningar som alla uppger sig jobba ideellt. Men alla tre var inblandade i bråk med företag om obetalda fakturor. Och det är samma personer som är med i alla föreningarna. Och då går vi tillbaka till 2022- till eh, några inköp på olika ICA-butiker- där man då har upptäckt att ja, men de här personerna har varit här- på de här ICA-butikerna- efterfrågat om man kan köpa på kundkredit- eller kreditfaktura, tagit varor och lämnat- och sen inte betalat. Samma personer sitter alltså i föreningarnas styrelser- och de personerna var med på restaurangen i Malmö. Majoriteten av dem har också varit med på springnotan. Och det kan vi då veta i och med att det, det är där från den händelsen som har lagts upp till sociala medier. Och det har spridits i och med att det blir så uppmärksammat så spreds det kors uppfärs. Och vi säkrar de filmerna. Och då kunde vi också se att ja de här personerna är med här. Och de här upptäckterna att det är flera föreningar inblandade. Men att det är samma personer i alla blir avgörande. För nu finns möjligheten att visa att det här är organiserat. Vilket gör att det, trots att varje belopp i sig inte räcker- kan ses som grova bedrägerier. Och det är viktigt. Jo, det är väldigt viktigt för att då har vi ett annat straffvärde- och det möjliggör i större utsträckning olika former av insatser. Med, man, man kan givetvis anhålla och begärna någon häktan för bedräger, bedräger, vanliga bedrägerier om normalgraden så att säga. Men strafffärdet är mindre och det medför att man kanske inte kan ha folkfrihetsbröva lika länge och det finns risk att man får släppa och det påverkar utredningen. Ja, nu är det grova bedrägerier som utreds. Nu har Henrik Nordqvist möjlighet att använda utredningsåtgärder som husransakan. När ja, då satte mig ner med min utredare vi kom, jag landade i den här bedömningen så anser jag att nej, men nu ska vi planera ett organiserat tillstag att vi ska göra då husansakliga mot då fyra personer som har då utkristalliserat sig som huvudmisstänkta och då de här fyra personerna det är alltså två par och de här två paren var då alla samtliga inne i eh, styrelsen i de föreningar vi har plockat fram Det är alltså fyra personer som är mest intressanta, som misstänks ligga bakom alltihop. Två gifta par. Fyra personer som alla, trots att det är två par, visar sig vara skrivna på olika adresser. Dessa två par bor på olika adresser- men under utredningens gång så blev vi ju väldigt övertygade om att de bor tillsammans. Även om de är skrivna på olika adresser så bor de tillsammans. Detta utifrån att männen och kvinnorna kopplar ju upp sig via bankidpositionering bank på samma adresser. Vi har spanar som kan säga att de är på samma adresser. De har ju ägodelar på samma adress. kläder, de sover där. Och de har samtliga gemensamma barn också. Så att vi har bedömningen att de här två parren, de lever tillsammans. Och samtliga av de här personerna har också, som jag tidigare sa- de har en historik av förmögenhetsrättsliga brott. Och tre av dem har tidigare begått bedrägeribrott tillsammans. Varför ger de sken av att bo på olika adresser kan man undra. Ja, Henrik Nordqvist har en teori. Jag skulle påstå att det är i syfte av att kunna lyfta mer bidrag. Bedrägerier där också, i syfte att få pengar. Nu har utredarna namnet på föreningarna. Nu har de namn på fyra huvudmisstänkta. Det börjar bli dags att slå till. Vi fick stöd av språningsrådet för att kunna verifiera att... De här personerna syntes vid de här adresserna eh, som var, de var skrivna på. Eh, och det, Anledningen till detta var att jag ansåg att det var mycket viktigt att man skulle säkra de här personerna samtidigt. Så att ingen av dem skulle hinna underhöriga bevis. Så spanare sätts in. Allt talar för att det är grova brott som begås. Nu ska man slå till. På riktigt. De gärningarna jag har hittat det är att bedöma som grova bedrägerier. Nu ska vi slå till mot de här fyra personerna. Då genomförde vi lite av en ja, gryningsräda, man kan säga så. att Tidigt på morgonen så går utredarna tillsammans med insatsstyrkan in i de här två bostäderna som vi bedömer att båda kommer att vara på. insatsstyrkan är alltså med den här morgonen. Inte för att de misstänkta anses vara farliga. Nej, det är av andra skäl. Man kan även använda insatsstyrkan när man behöver komma in väldigt snabbt i en bostad. Man använder det som är utpräglat när man slår till mot misstänkta sexbrottslingar exempelvis. För att man vill snabbt komma in i bostaden och hinna säkra elektroniska hjälpmedel, alltså mobiltelefoner datorer, och och hindra att individerna förstör. Jag man som att slänga i toaletten eller om man har någonting som raderar all information på en dator. Så därför använder vi oss av ta som går sig snabbt in genom dörrarna, går in, griper de här fyra personerna och sen börjar utredningsarbetet med full kraft. De fyra personerna grips och deras lägenheter söks igenom. Utredarna säkra en mängd olika föremål, framförallt i den ena bostaden. Där fanns ju utifrån mina direktiv som gav jag utredarna att säkra all, alla föremål som ni bedömer utgör lyxkaraktär. I och med att vi hade informationen, vi hade tittat på deras ekonomiska förhållanden att de var skuldsatta. De har inga stora inkomster. Och då anser jag att då kan man inte motivera att man till exempel har. Tiotals olika maskiner, och kökselektronik, med lyxmärken eller tiotal dyra märkesväskor. Lägenheterna är alltså fyllda med lyxföremål. Föremål som köpts in via de ideella föreningarna. Föremål som aldrig har blivit betalade. Till exempel i ett tugummi så hittar man en, en leveranskvittens från ett företag- och när man då väcklar och kör så man här och har man beställt en säng. Och i lägenheterna hittas också de misstänktas telefoner. Telefoner med ett mycket intressant innehåll. Man har ju skickat ut, gumpat ut förfrågningar till hundratals olika företag. Så alltså vi pratar VVS-firmer, snickerier, olika form klädbolag. Allt mellan himmel och jord. Och varför har man då gjort det? Jo, här har man ju helt enkelt... Man har slängt ut ett stort nät och draggat igenom företagsvärlden- och sett att ja, oh, han fick vid natt. Den här företagen är med på notorna. att jag bevilja. Då kan vi utnyttja det. Så att man har gjort detta för att man kan, helt enkelt. Då ska folket gå till val i vad som verkar bli en ordentlig rysare Spel, spel, spel, spelklubben Spela på vem som blir nästa president Odds och liveodds på spelklubben.se spel, spel, spel, spel, spelklubben Plus 18 år, stödlinjen.se Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna, strappatserna och utsikterna Till att inte alltid ta den enklaste vägen till gemenskapen och ensamheten. Gör vardagen till ett äventyr med oss på Naturkompaniet. Tillsammans gör vi utelivet ännu bättre. Välkomna. Vänligen stäng av era mobiltelefoner. Snabbare app. Snabb, smidig och med mängder av spelmöjligheter. Snabbare. Hela Sverige spelas. Spela snabbare på snabbare.com. 18 plus. Regler och villkor gäller spela ansvarsfullt. Ju mer utredarna undersöker, desto mer hittar man. När vi började gräva i detta så kom det fler och fler och fler brott upp. Det var ett jättestort mörkertal. Och då började det utkristallisera sig att ja, men det är inte bara är nere i Skåne, Malmö med Omnid- utan vi är uppe i Halland, Göteborgstrakten, Ölands, Småland. Det, det spred sig som en palett över södra Sverige. Och i centrum för allt det här finns alltså föreningarna. De tre ideella föreningarna som Nordqvist misstänker bara är en täckmantel för bedrägerierna. Föreningar som vid en första titt ger ett trovärdigt intryck. På pappret så dokumentationen bra ut. Du hade en styrelse, du hade in verksamhetsberättelse, ett årsmöte. Men när man börjar gräva i detta så såg man ju att följde inte sina stadgar. Det var till exempel i föreningens stadgar som är föreningens lagbok så att säga. Där var det exempelvis att ja, man skulle dokumentera vilka som var medlemmar. Medlemmar skulle begära utträde skriftligen. Medlemmar skulle betala 200 kronor medlemsavgift. Revisorerna skulle lämna årsrevision inför varje stämma. Och det visar sig att mycket av detta det var ju på copy att från riktiga föreningar. Och sen har man inte följt detta, för det fanns ingen dokumentation på detta. Men ju djupare utredarna gräver, desto tydligare blir det att föreningarna är en bluff. Det finns inget medlemsregister. De här, ingen av de här föreningarna hade bankkonto hos någon bank som man kunde följa kassaflöde- inte på något sätt kunna reda ut vem man har hjälpt. De här, alla de här föreningarna har haft som syfte att man ska hjälpa utsatta människor. Eller ha välja Men det fanns ingen dokumentation på detta. Och finns även en omständighet i en av föreningarna som var en styrelse en som var angiven då som styrelseledamot som då står angiven att han närvarade vid ett årsmöte. Där man då fördelade de olika ansvarshållarna. Men då kan man också säga att den här personen kan omöjligen ha varit med vid det här tillfället. För då satt han på anstalt och avtjänade för just grova bedragerier. Varför just föreningar kan man undra. Varför väljer de att agera via föreningar och inte bolag till exempel? Ja, det är hela kärnan i de här brotten, menar Nordqvist. De misstänkta har upptäckt ett hål i systemet. En länk ingen tänkt på. Jag anser att man har hittat ett litet kryphål. Till skillnad från till exempel aktiebolag som då är under Bolagsverket och det har då ett mycket större regelverk och med medföljande ansvarsbestämmelser så är ideella föreningar mycket lättare att skapa och mycket lättare att utnyttja. För när de misstänkta började med sina bedrägerier då var det inte en förening man använde sig av. När vi gick tillbaka i historiken och utifrån tidigare anmälningar av vad som fanns och vad vi kunde hitta spår av så hittar vi från sen sensommaren 2022. Det är mycket möjligt att detta kan ha skett tidigare men jag misstänker att man, startskottet har gått lite där sen som 2022 när man fått för de första gärningarna. Så har man inte använt sig av ideell förening utan man har använt sig av ett befintligt aktiebolag och en annan ekonomisk förening. som man har utgett sig för att vara företrädare för det här legala aktiebolaget som finns och därmed lurat ica handlarna och lämna ut varor. Sen, Tror jag tror att man har upptäckt att man kan använda ideella föreningar på det här sättet också. Och sen har det bara eskalerat från de domatklassan till alla de här lyxvarorna. Och jag tror man har då vaggats in lite i säkerhet att ja, men det här leder ingenstans. Alltså, polisen lägger ner på grund av att det är civilrättsligt. När myndigheterna har bra koll på till exempel aktiebolag- flyger föreningar lite under radan visar sig- och det är det här de upptäcker, bedragarna. De ideella föreningarna blir deras verktyg. Deras metod att begå bedrägerier. Det fungerar. Vi hörde en expert från Skatteverket. De har ingen möjlighet. De gör vissa stickprov. Men Skatteverket har över 200 000 ideella föreningar. Och kontrollera. Det finns ingen möjlighet för dem att sitta och ha koll på alla. Och då har man då hittat... Menar jag då, de här individerna, det här sättet att utnyttja ideella föreningarna? Ju längre utredningen pågår, desto större blir den. Fler och fler lurade företag hittas. Man går ut via efterlyst, man tömmer telefonerna. Till slut måste Henrik Nordqvist sätta en gräns för hur många fall han kan ta med till domstolen. Jag som åklagare har rättsliga regel och förhållanden mig till att jag ska måste hushålla med statens resurser. Jag kan inte dra in allting om jag inte bedömer att det kommer medföra om det inte är vikt för hela utredningen eller om de kommer medföra länge straff. De misstänkta själv nekar hela tiden till att föreningarna används för bedrägerier. Nej, de är seriösa, var försvarslinjen. De har genomgående hänvisat till att de här föreningarna är korrekta, de är legala och de har haft ett syfte och har alltid velat hjälpa människor och gjort så via de här ideella föreningarna. Och så sommaren 2024, ett halvår efter den famösa springnotan, är det dags att gå till domstol. Det är ett trettiotal fall som tas upp där det sammanlagda beloppet uppgår till dryga miljoner. Och Henrik Nordqvist utmaning är alltså att övertyga rätten om att det här är ett organiserat bedrägeri. Att få nämndemännen att se systematiken istället för beloppen. Att syftet med föreningarna har varit att lura företagare och att det därför rör sig om grovt bedrägeri. Jag kände mig trygg över att mina utredare har säkrat en gedigen, omfattande och utförlig förundersökning. Jag känner mig trygg med bevismaterialet och får återknyta lite till vad jag tidigare anser var problematiken. Men den som jag sa som den största utmaningen var då att övertyga tingsrätten att det rör som grova bedrägerier rättegången börjar och den blir bitvis hektisk. Henrik Nordqvist möter en del motstånd från de åtalade. Så här lät det vid ett tillfälle. Men då, varför, varför bjuder de inte in alla de här 60-70 medlemmarna? Varför är det just de här? Du tycker jag att det är för sex personer. Vad skulle det bli för 60-70 Ja, men jag undrar, varför just de här personerna? Ingen kommentar slutad. Då hängde för helvete. Nej, lägg av med det där. Du får inte uttrycka det på det sättet här. Ja, men det, nu upp, upplever jag att det är lite känsligt det här. Varför du inte kan redogöra varför det är de här personerna. För jag påstår ju att om ni då har ett styrelsemöte så är det styrelsen som ska ha ett möte om föreningsverksamhet. Och då undrar jag, varför är det folk med som inte tillhör styrelsen? Ingen kommentar. Varför blev det just det här stället? För det är ett fint ställe. Okej, okay. och varför skulle varför behöver det vara ett fint ställe? Jag vet inte, jag tycker inte om fulla ställen. Okay. Men är detta någonting som är okej okay med föreningen? Med... Ja, det är visst med föreningen och de medlemmarna, de vet om att vi hjälper till och även att vi har sådana här möten emellanåt. Och ja. just att det blev så dyrt som atmosfär, den här grejen och även en hörsgestis. Mm. Det är för att som sagt jag visste att vi skulle få in intäkter i föreningen som var ganska stora och då skulle vi kunna hantera och betala av ganska mycket utav de skulder som vi hade. Du har ju varit inne på det, men det är ju någonting som du tror. Nej, det är ingenting jag tror, det är någonting jag vet. vi visste att du skulle få in de intäkterna? Ja, Jaja. Mm. Men är, föreningen, är, är föreningens medlemmar okej okay när du har varit så uppmärksammat med atmosfärhändelsen- att ni då går och åker på spa-hotell senare när den här fakturen från atmosfären inte är betald? Alltså den enda anledningen till att eventuellt medlemmar inte är okej okay med oss, det är du. Det är du som har svartmålat alltså, oss i media från dag ett- och den hela den här processen är mot oss. Så jag vet inte hur det ser ut i dagsläget- men just då så var de okej okay med det. Ja. Jag vet inte hur det ser ut numera. Okej. Okay. Men det går ändå vägen. En kvinna frias visserligen- men huvudmännen döms. I överlag så gick rätten helt på min linje- bedömdes som grova bedrägerier. Dömde de här fyra- Personerna som var hektade plus en till som var med visade av tillfällena för mellan ett till 2 års fängelse. Det började alltså som den mest uppmärksammade springnotan någonsin och slutade med att ett organiserat bedrägeri avslöjades att ett kryphål i kontrollsystemet uppdagades. Men även om Henrik Nordqvist är nöjd med att de misstänkta dömdes, så tror han. Att det finns mer. Mycket mer. Att bara en liten del av bedrägerierna har upptäckts. Bedrägeribrott som så är egentligen väldigt vanliga. Det är väldigt vanligt brott i Sverige. Men det här har inte uppmärksammats lika mycket tidigare. Just det här att man använder ideella föreningar. Och jag är ju rädd att vi bara skapat lite på ytan. Att detta är ett, ett utbrett problem. Vi... Till toppen av ett isberg här. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning, David Dava Persson.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 Som behöver en transportbil med samma höga kvalitet som dina jobb. Dig finns Toyota Professional för. Med tre nya ProWaze-modeller och helt elektrisk alternativ, ett specialiserat servicenätverk och flexibel finansiering vet vi på Toyota Professional att varje jobb räknas.